Direkte fra Svendborgsorg. De sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Anders Lund Og Anders Breinholdt er... De sprøde heste. Og godmorgen og velkommen til De sprøde heste. Direkte fra Centrumpladsen i Svendborg. Og Anders, vi står jo i en parkeringsplads, som øh, går under navnet Gyldetanken. Det er korrekt. Det er det, den går i øh, i daglig. tale. Det er en... Øh, Hvund det er, ja det er en rundkreds, hvor man så kan køre ja. ikke forskellige steder nogle trapper op. Og så er der ja, ja. cirka 25 bilpladser stående. Ja, og så er der også for de friske ind i midten. Her til morgen, yes, morgen. Der har der været problemer med parkeringsanlægget her. Ja. Der har været rigtig mange mennesker, der hen og spørge om vi vidste, hvordan det virkede. Og vel jeg tror problemet er er ikke. at der har været fuldt for mange penge i anlægget på brudt sammen i overbelastning, jeg har da aldrig set folk parkere så flittigt, som i Svendborg. Jamen i går, da snakker vi også om parkering, der var der altså vi konkluderer, enten at der er ekstremt mange handicappede mennesker i byen, ja. eller også er det simpelthen folk, fordi de snyder. Ja. Fordi når man holder på Parkering her, så koster det ikke noget, hvilket jeg synes er helt fair. Det er fuldstændig fair. Men det er ved at blive repareret nu. Ja. Så det med, at der er nogen, der troede, at der var gratis parkering ved Gyldetanken i Svendborg, det er ikke korrekt. Man kan ikke parkere gratis. Og dog, teknikeren Jamen. sidder derovre og ser lidt. Kan du gå derovre, Anders, lige at høre, hvad, hvad problemet har været ved parkeringsautomaten? Måske, må jeg lige forstyrre. Hvad har problemet været? Nej, nu, der virker den så ikke, men uh, <laughs> det kommer til lige om et kort øjeblik. Så hvis man skal parkere uden afkøb, så er det næsten 10 minutter eller noget Ja. Sådan cirka. Så er det også slut. Tak skal du have. Jamen, så er der altså 10 minutter at parkere gratis i nede på... Øh, ...Gyldetankpladsen i Gyldetanken hernede. Og, og det bare... betyder jo altså også, at forretningen ikke er åbent. Anders, altså, hvad langt skal man øh, være væk fra Svendborg for at kunne nå hernede, bare få en lille snært af denne gratis ydelse? Jeg tror, at man, øh, hvis man er i over, hvis man er på Idrætshårdskolen, kan man jo godt tage en kajak og sejle hernede, men så er der ingen grund til at parkere den herinde jo. Men det er selvfølgelig også dumt. Ja, men det, det er jo derfor, man går på over. Nej, det er det er Undskyld. Skal vi ikke sige, at øh, tøjeksperten er kørt forbi Han Hans Cinque Det er en af de lokale erhvervsdrivende. Og det er det, der gør os så glade her Vi øh, er ved et sted, hvor der er traditioner, ikke Anders? Når han har kørt forbi, så ved ja, man... Vi ved, at når tøjeksperten er kørt ned med sin lille øh, habit, så er dagen i gang. Så kan man starte programmet og sige... Og jeg vil godt. Hej. Ja, hvad vil du sige? Bare sig noget. Nej, nej, lad os da spille noget må godt snakke ind over det, der hedder Det er Bare sig noget. Det er bare min... Det er min mors fødselsdag Oak Tree Girl for Oceanske Power Solo. Ja, høj, Vi står øh, og skal lave det, der hedder lidt øh, redaktionelt arbejde, redaktionelt research i ja, det radio. Ja, det, jeg kiggede på Journalistøgskolen en gang for nogle år siden, og der hed det så Research for Åbent Skærm. Det var noget af det mest pinagtige, man kunne kaste sig ud i. Det var det altså et journalistverdens svar på at være prostitueret, simpelthen. Og det, det? Er, det er, hvad det er. Det er, når man er nødt til at se... Undskyld, vi har ikke gjort vores hjemmearbejde, Vi er nødt til at bede, læse og lytte og se om hjælp. Men det er jo så heldigvis ikke os, der egentlig gjorde overtjening af øh, mig. Nej, det er det ikke. Øh, det, der er i det, det er, at der er en stor svindler her i byen. Historien kommer senere. Ja. Han hedder Cliff James. Cliff James. Det er en mand, som uh, har svindlet. Det er muligvis hans dæknavn. Formodentlig hans dæknavn. Nu må <laughs> vi gå ud fra en svindler, <laughs> yeah. der kalder sig Cliff James, uh, med pædagogne Cliff James. Det er også det ultimative navn, hvis han havde det, og så brugte det som dæknavn. Ja. Det har jeg tit tænkt på, hvis man ville have et pædagog, skulle man bruge sit eget navn. Det er der ingen, der vil opdage. Han øh, huserer i byen. Ja. Den er øh, Clip James. Bedre, øh, Han har blandt andet købt store dele af Midtbyen. Jamen skal vi sige, at ja, vi gider ikke fortælle det store nej, nej, det er, er i midtbyen, fordi vi skal ja. bruge en, som enten er synsk i radio, Og det er et helt seriøst øh, indslag, vi skal lave. Vi skal bruge en, der der muligvis ja, fordi kan tegne ham lave en fantomtegning af denne mand. For der er ingen, der er ikke noget rigtig ordentligt signalement af manden Cliff James. Han er det, der hedder Slik. Det er i min vifer kom og kommer senere. Det det skal også mærkeligt at sige, fortæl den. Ja, det er fordi vi er nødt til at efterlyse denne synske. Og ja. det er, og de synske, der er rigtig synske, vi allerede vide, hvem det er vi tænker på, fordi ja. de ved sådan noget det der fordi de er synske, og er synske allerede på vej ned, hvis jeg siger "Er du synsk? Så kig forbi uh, centrumpladsen uh, i, uh, i nærheden, eller hvis du er i Naden, svinborg synsk, så kom ned på centrumpladsen." Der er stadig 5 minutter spaden gratis på kendt. Det ved hun jo også, hvis hun er synsk. Jamen, det er rigtigt. det ret. Her i byen, ikke? Og også det er derfor det overfløde efterlys synske, fordi de ved vi efterlyser dem, før vi efterlys, det er derfor. Okay, men så grund til, vi efterlyser dem, det er, fordi så... Ja, ligesom så får dom. vi jo kun fubsynske. Nej, men det er måske for også bare for at sige, at vi har brug for jer. Okay, ja. Jeg må sige noget om slagter i Vesterhæsingen. Det må du meget godt Det er sådan, Stefan Jensen uh, først på sommeren har overtaget sin far slagterforretning ude, ude i Birkevej 37 i Vesterhæsingen. Ja. Og han satser, og det er her, man også ser, at Sydfyn er lidt okult, han satser sig på store pakketilbud og på læg efter kundernes ønske, men først og fremmest på god service. Det skal nok gå ham godt efter, han har overtaget farmans butik der Han har tøller. købt en udskæringsmaskine, så han kan levere hakket 500-gramspakker, og det har alle dage været et godt koncept. 500-gramspakker, det, det er slagterens hårde varmærke. Det er, øh, altså hvad det svarer til, hvis jeg havde været over i Afrodite, hvor der jo stadig i dag er udsolgt, selvom jeg synes der ikke rigtigt, de har fået varerne ud udsald. på gaden endnu. Ja, ikke udsolgt, udsald, undskyld. Øh, det ville svare til en, en Tror trusse ja. Altså hakkekøde. Her i uh, Svendborg, ikke Anders? Der ja. uh, er der jo uh, et stykke fra, hvor vi sidder, en uh, kulturfestival. Ja, det der, er en de... kulturfestival for uh, ja, mange venstreorienterede, kan man godt sige. Man kan vel nærmest kalde dem, uh, nogen vil kalde dem autonom, nogle vil kalde dem besætter, andre vil bare kalde dem utilpassede unge. Andre vil bare sige, at de har sindssygt mange ringe i hele fjeset. Ja. Det er det, de har, ikke? Hå -hå. Men de er uh, i byen, ja. og uh, hele Svendborg troede ja. i hvert fald politiet og mange andre. Borgmesteren vil godt have det lukket, det skete ikke troede, at der ville blive en masse ballade. Rent faktisk har der ikke været noget ballade derude. Ingenting. Og det er faktisk dejligt jo. Ja, det er jo Vi sender vores reporter Tony Scott, derud senere, fordi Tony er jo manden, der har lavet det elektriske barometer. Tony Kavling Scott. Hvad er det alle det små utilpassede unge i Danmark, de hører? Har hørt? Det elektriske barometer. Hvilken vej skal jeg skære i, min, uh, i mit håndled? Skal jeg skære på langs, eller skal jeg skære på tværs? Tony Scott har svaret. Det har han. Det er selvfølgelig ham, vi sender ud i det subversive miljø. Yes. Også så har vi selvfølgelig vores lokalmester-quiz, oh, ja. som altid, du kan vinde en tur til Skagen, hvor vi sender fra i næste uge. Og så skal vi også i dag for alvor gå i gang med det fantastiske indslag. Kan det bruge os? Ja. Men først et stykke dejlig musik, hvor vi igen vil sige tillykke til min mor, som er første i dag. Ja, men hun følger ikke 40, Anders. Du er jo 41, ikke? eller du fører jo. så kan hun jo ikke følge 40. Ja, hun bliver 74. Hun var 14 år den dag, de forsøgte at slå Hitler ihjel. Nå. Hun var ikke med, så vidt jeg ved. Det var da altså Det er da altså en god bedrift. Ja, når man er 14 år, så har man lidt andet at tage Det til. Destiny's Childs og Charles Angels. I de sprøde heste, som jo øh, har været i København, Roskilde, på Bornholm, og ikke mindst også åh, på Samsø. Og øh, der har vi mere eller mindre alle steder haft fat i nogle samlere. Ja, ikke Det på sam Samsø. Nej. Der var så meget, vi ikke havde fat på. Ja, ja, der var rigtig meget, som vi øh, ikke rigtig kunne tage fat på. Men vi kan da sige, at vi fik fat i en potentægtsøsamler, som samlede på fisk. Og dog, Joran. Det ved man ikke. Vi har på sig, ja. Men, men nu der... på måske. Men, når er alle omstændigheder, så øh... Skal vi også bruge samlere i Skagen og i Skanderborg, ikke? Og vi skal lige have en plade mere, mens det her lyd holder op med. Skal vi at... det? Ja, for det lyder mærkeligt. Okay, kan vi bruge din... Kan du så ikke snakke, Anders? Jo, sig nu. Øh, Nej, men det, jeg vil varme op til, det er jo, at øh, vi har haft samlere forskellige steder. Øh, samlere forskellige art. Viskelædssamlere, kuglepindssamlere. ja, ja. Men i dag, der er det... En samler, det er Erik Matisen. Du bor her i byen, Erik. Velkommen til programmet. Tak for det. Du samler på presseblomster. Ja. Og jeg skal være ærlig at sige, at i går, da Christian Vos kom og sagde, at der er en fyr her i byen, som samler på presseblomster, der tænkte jeg, at det er tørret noget med tørrede blomster. Og det er det ikke. Jamen det er det, men det er vel også en god hobby at have at samle på presseblomster. Men i øvrigt, så er det jo altså sprogblomster. Og det er ikke noget, der vokser i jorden, kan vi godt sige. Nej, de vokser i jeres medier af forskellige arter, Mest i skriftlige, men også de ældreborgerne. Det er nemlig, her foran også ligger der presseblomster, udgaverne fra 2002 og 2003. Og du har jo gjort det her i hvor mange år, ikke? Ja, jeg har lavet øh, et heft det her presseblomster i 22 år. Men jeg er sammen på sprogblomster, lige siden jeg var stor dreng. Og det, man øh, kan sige, det er, at nu prøver jeg at slå op i udgaverne fra 2003, ja. så står der her. Du slapper tilfældigt sted, kan du sige et øh, helt tilfældigt sted. Sådan der, så siger jeg. Ja. Øhm. Så læser du bare op. Kok seriøs, gerne en ny uddelt, skrættilært. Vi søger en selvstændig kok til mindre travl travlt hotelrestaurant. Øh, Retrædestilling står der så. Og under de er dine egne kommentarer, vi kunne tage en mere om Ja, du? jeg slår op her et andet sted. Øh. Det er med overskriften, bare hun ikke også er sparet. Der er dejligt på Bornholm, kredvidt sand ved Duod og Rundkirkerne i det bakkede landskab, og en rød sil på havnen i År Det er øh, det, som hedder, hvor... For eksempel har jeg også set her, at øh, længere i omtager, har du været inde uh, i en restaurantsmenukort, øh, ja. hvor så står to hans i at Der skulle selvfølgelig have stået høns. Hvor meget <laughs> tid bruger du på at finde de her fejl? jeg bruger ikke sådan set... Altså, det er min hobby, ikke også? Man bruger... Man tager jo ikke tid på sin hobby, men... Jeg læser mange, mange aviser, og øh, det er ikke sådan, jeg selv leder efter sprogblomst. Oh. Og? De skal bare komme af sig selv. Det er okay. Og det øh, gør de. Ja, det der lige blev sagt før, da Anders' mikrofon endelig afgik ved døden, det var, at de set bare skal komme af sig selv. Men øh, kan du huske din første sprogblomst? Nej, det kan jeg godt nok ikke. Det kan jeg ikke, men øh, det lægger mange, mange, mange tilbage. Hvad med den sidste sprogblomst? Jamen, den, der, den, den finder jeg vel i dag. Og hvad kunne det være, altså kunne det være, ved du for eksempel, nu er der sagen om besætterne her i byen for eksempel, eller den her kulturfestival. Det kunne være en fodboldkamp ude på stadion i aften. Altså sidder du og siger, jeg tror, at der er nogen i forbindelse med en speciel artikelserie? Nej, absolut ikke, fordi det ville være meget hammerne kedeligt, hvis man skulle se og lede efter sprogblomster. Sprogblomster, de kommer ganske spontant. Øh, nej, at lede efter, det ville døde hammerne kedeligt. Ikke, er, det, er det fordi, du er sådan en, øh, hvad kan man kalde det, ordrevser? Eller er det simpelthen bare fordi, er, det, er der nogen mening med det, forstået på den måde? Er du sådan lidt sur over, at, at der er stavefejl? Eller at der er nogen, der skriver noget, som måske ikke rigtig hænger sammen? Nej, altså sur, det er det sidste, jeg vil blive. Fordi det, altså, hvis, hvis den en skøn dag kom nogen, der så for at alt, der stod i avisen, og blev sagt, at det, var, at det var korrekt, så ville jeg jo blive arbejdsløs. Jeg ville jo miste min hobby. Nej, jeg elsker det. Og øh, selvfølgelig har det noget at gøre med, at jeg har været dansklærer i, i hele mit liv, 43 år. Så jeg har en interesse for sproget, men jeg, jeg synes, det er fantastisk fint, at, at journalister og andre laver alle de herligheder der. Skulle du egentlig ikke have været journalist? Du, du siger jo selv, du har været folkeskolelærer. Ikke? Burde du ikke have været journalist? Jamen, du ved godt, det er jo det her, at man skal hoppe fra i tide, så kan man lige være hvad som helst, ikke også? Det gælder både læger og journalister. Jeg har ikke evner til at hoppe fra i tide, fordi så er jeg klar, så ville jeg ikke have været lærer i 43 år. Øh, når man ser alle dem, der for eksempel er ledere i radio og, og, og alle andre steder, så er det jo gamle lærere. Men ja, okay, jeg blev ved min på mit kateter eller ved mit kateter i forhåbentlig på de kateter. Nej, nej, med sin hale ovenpå eller nedenunder. Mm. Men jeg skal høre, at, øh, når I nu samler øh, på pressebidoms øh, og I som mødes for tid til anden, altså skiller sig i bytter. Jamen ja, jeg samler sammen, altså jeg har en hel masse medhjælpere eller medarbejdere som det jo hedder, ikke også. Og de sender mig øh, klip fra alverdens al, al sagen, jeg har sagt, ja, det det er slet ikke noget. så viser ikke også. Ja. Og den kreds bliver større og større. Så øh, nej, øh, vi samles ikke, jeg kan, en, en, en del, eller nogle få stykker af dem, der sender mig et klip, dem kender jeg, men de fleste det er nogen, jeg kun kender på deres kuverter. Jeg ved lige nøjagtigt, hvem det er fra, når jeg åbner en kuvert. Ja, ja. Kunne du så lade sig gøre, at vi kan gennemgå, for dig til at gennemgå nogle af sprogblomsterne i bøgerne her fra 2002 og 2003? Det vil jeg meget gerne, jo, så tager vi her et stykke med musik. Det er dit nye single fra Maroon 5, den hedder She Will Be Loved. Erik Mathies, hvad? Ja, det er bare noget af det bedste, der kom ud af borgen i mange år. Ja, det er quite honest. Men tilbage til presseblomsterne. Erik Mathiesen, øh, vi sidder her med, med de her bøger, og du fortæller mig, at hvert år, der får du en hilsen fra Kongehuset. Ja, Kongehuset er jo et, et høfligt foretagende, så de siger tak for, for presseblomsterne naturligvis. Så, så det vil sige, at du sender dem her opfordret eller uopfordret? Altså, det er uopfordret, Og der er mange, der får presseblomster Det Jeg der godt lige huske, hvorfor hvor, hvor fik uh, Margrethe presseblomstret. Det skyldes hun uh, engang sagde i uh, sa, en eller anden sammenhæng. Jeg elsker det danske sprogs finurligheder. Og er der noget af uh, det her, det drejer sig om, så er det jo sprogs finurligheder. Så, så derfor er, er Margrethe fast abonnent. Uh, fri abonnent. Og så uh, får du et brev der for de kongelige. Hvad, hvad skriver de i sådan en takkebrev? <laughs> det, det er jo standardbrev. Okay, så det, vil sige, Ej, det er, det er, bare er noget, ikke det... standardbrev, ikke? For der står her i dine egne citater, øh, nu er det, nu det så fra, fra Prinsesse Alexandras og Prins Jokims hof, der står her på vegne af DKH, det er den kongelige højhed, Prins, Høj, prins Jokim og Prinsesse Alexandra, kvarteret med tak for modtagelsen af dette års presseblomster år 2000. Pressens utilsigtede gengivelse af årets begivenheder er, er stor underholdningsværdi. Det er jo ikke en standardbeskrivelse. Det er jo folk, der har været inde og sige, ja, vi er glade for denne gave. Ja, jamen, det er da også helt det er da udmærket. Jeg kan da godt lide folk, der siger tak. <laughs> det skal godt også lige passe andet, men har du et, et par af dine yndlingscitater øh, yndlings til os? Det ved jeg ikke, om der er nogen, der er yndlings, fordi jeg synes, at mange af dem er lige gode, men, men jeg sidder her med et par stykker fra, fra seneste presseblomster, og vi nu sidder her midt i gårgaden, det er jo, hvad det, vi skal kalde det her ved Gyldetanken. Så er der en her fra Fyns Amtsavis. Gå i Svendborg, udlejres 247 kvadratmeter. min overskrift dertil, det er, at kommunen fattes penge. Og, øh der, der er en her fra Fyns Amtsavis, øh, hvor det står, at din her overskrift er helst i stueetagen. Så er det en øh, boligannons, så står det ops, ops, ops. Jeg syger lejlighed, hvor min hest og jeg kan være. Jeg er en pige på 23 år, bla bla bla bla. Jo, og her står en overskrift i ekstrabladet. Stig Rossen tog røven på laver på den gode måde. Au, Så min overskrift, au. det er, hvordan er den dårlige? Jamen, der skal man nok kæde Rossen. Det er, Rossen. Når, det er Rossen, han er ekstremt oprigtig, kan jeg godt sige. Ja, er, ja, det er, det er sådan, Hans hoved kan jo eksplodere jo. i ja, en interesse, interesse for jer fra Jyske Vestkysten. En kæmpe overskrift. Journalister vaskes. Der skriver jeg som min overskrift, det turde være en avisbasker. Ja. Så er der øh, en her, stjålne malerier mangler fra Frederiksborg Amsavis. Hvad er din ø, udenbare kommentar til den, her. Ja, det kan ikke huske, hvad jeg har skrevet. Det ser du selv der. <laughs> Elementært. Hvad vil Dr. Watson have okay. sagt? <laughs> Så er der jo en, en meget, meget lokal en, ø, fordi vi havde besøg af Jytte, som har tøjbutikken Afrodite, uden mærket tøjbutikken. Som har udsat Som er, som er over på den anden side af gaden. Der er der en annonce ø, for uh, Triumph Undertøj, tror jeg. Så står der, kommer ind for få af Triumph-experten fredag fra 16. til 20. Så står der, og det her, men det her, det fra ikke kommer ind. Ja, ja. Tilbud, open by night, jakke. Men hvad er det, man ser på billedet, ikke? Ja, det ligner ikke lige en jakke, så vidt jeg kan se. Noget damer bærer over bæltestedet i hvert fald. <laughs> så det er altså en behov af et par trusser. Hvor mange flere når du har samlet af dem her, ikke tror du? Hvor mange flere jeg når? Ja. Ja. At jeg det... fortsætter, så længe jeg kan tykke drøvregner i dig med. Der er 30-40 gode år tilbage i dig. <laughs> jo, det Men du har jo, du har, det er jo et kolossalt arbejde. Det må jo tage, optage meget af tiden efter. Nej, altså... Det, jo, selvfølgelig tager det tid, for jeg, jeg laver jo selv en stor part af hæftet, klar til trykning. Øh, så jeg arbejder sådan set med presseblomster hver dag, men det er jo min hobby. Hvor meget tid bruger du på din hobby, og hvor meget bruger andre mennesker på, på deres hobby, ikke? jeg står ikke på ski op i Norge om vinteren, og det kan jeg slet ikke, og øh, fanger hejerne i... Øh Sortehavet, eller hvad man nu kan fange den det gør jeg ikke så jeg, jeg bruger meget tid på hmm. på præssebladspor er du blevet velhævnet? fordi er der Velhævne. er, det er jo der er jo mange der der kender og køber denne bog. er du, ser du, ser du er du sælger velhavner velhavner ja. ja nej det er det koster det koster penge at, at få sådan en bog trykt fordi øh, øh, en stor part af oplaget, det giver jo væk eller sender til til til journalister og til, til et osv. og så videre så nej, det er absolut ikke... Det er godt, jeg har godt nok haft en lille forlag. Ikke? Også det er man nødt til at have af hensyn til skattevæsenet. Men at, det, det giver bestemt ikke hverken smør eller margarine på brødet. Øh, jeg ja, til sidst, sådan noget som radiobøffer. Kunne man ikke forestille dig, at du kan begynde at samle det på det? Fordi det er sådan et Danmarks Radio, at hver gang at, at, at vi laver en fejl, hvilket så sjældent det sker trods alt, i vores program i hvert fald, ja, jeg at, der, at der er fejl i programmerne, så uh, gemmer vi dem sjældent. Er der muligt, har du ikke overvejet at tage hvad kan man sige, radiobøffer, elektronisk optaget ting? Nej, altså radiobøffer øh, øh, har jo også en hel del af, af I presseblomster men det er faktisk næsten altid nogen, jeg får tilstand. For det er, jeg har ikke tid til at, at sidde og høre radio. Og skal man have, fange noget fra radioen, så skal man jo have det nøjagtige, det nøjagtige citat. Det er gennemt noget at forvandse det. Så øh, det, nej, det har aldrig interesseret mig særligt, men øh, jeg vil gerne have nogen med at det. Hvis du ser i hæftet, så er der også temmelig mange, men det er altså i, næsten alle sammen nogen, som jeg har fået tilsendt fra kolleger. for også nogen fra dine din egne kolleger, fordi øh, når vi holder pressemøde en gang om året, når pressemøden står udkommer, så kommer journalisterne jo og morder sig med at finde deres egne bøffer. Men det er muligt, at vi laver en fejl senere i dag, sådan, så der er noget sammen. Så, så, så, så sender vi helt vi... sikkert. Vi laver en fejl senere ja. Det er vi ikke tvivl om, at ja, vi gør. Erik, <laughs> tusind tak, fordi du ja, kommer tak. og får så god sommer. Tak, i lige måde. Nu og er Pølse Pølsekurt også kommet. Ja. Ja. Manden, som jo bor ved siden af os. Eller, måske, vi bor ved siden af Kurt. Ja. Sådan. Her er et par stykker musik. Her er det først. Nick og Jay. Okay. Yes! Hvis du fik, vide, du... Kine, som efter sine, så skulle være fra England. Det er P3's Uangoli med nummeret Everybody's... Changing. Yep. Kan du fortælle, hvad der skete i sidste uge, Anders? med Med dine egne ord, beskriv, hvad der skete i fredags fra Samsø, da vi mm. skulle afslutte vores konkurrence. Ja, øh, i mine egne ord vil jeg bare kort beskrive, sådan som at senderen øh, hørte op med at sende. Vi kunne ikke afgøre konkurrencen. Øh, vi havde, vi stod, vi stod tilbage med det, der hed en uafsluttet øh, konkurrence, fordi det var den, den sidste, der havde medvirket, som som må være vinderen. Vi har haft hele, hele det system. Og afgørelsen er, at det er den sidste, øh, som, som var igennem, som har vinder. Det er Gitte. Hallo, Gitte. hej. Velkommen til programmet, Gitte. Jo, tak for det. Det er dig, der arbejder til Danmark, ikke? Jo, det er korrekt. Og øh, er, der er, der sagt, TDC. hvordan går det i TDC? Jamen, det går fint. Havde det ikke JTAS engang derovre? Jo, oh, det er meget længe siden. Nej, ja, det var STA, det var Udkøbenhavn. Nej, KTAS, det, det ja. ja. Men, men havde det ikke JTAS, Jyllands Telefons Aktieselskab? Øh... Det gjorde jeg. Det, det gjorde det for mange år siden, ja. Ja ja, men det er bare lige det vi skal have slået fast. Jamen, jeg skal understrege at det er ikke en del af quizen det her. Nej, nej. Nej. Du nej. har vundet. Gidde, du har jo vundet en tur med familien til Svendborg. Ja, det er korrekt. Er det ikke dejligt? Jo, vi glæder os. Det, det gør, gør de også i Svendborg. Det kan man høre, de glæder sig til at du kommer i det. Ja, det lyder godt, da. Og hvad er det specielt, som I glæder jer til at se i Svendborg? Fordi det er vi da også spændt på at høre. Ja, men det, det er jo mange ting at se derover og nu der er hotellet der ligger inde i centrum. Ja, det må så. man sige. Og det er et dejligt hotel. Er det et dejligt hotel? Ja, det er simpelthen et udmærket hotel. Ja. Det eneste, der bare er det er, ægne om morgenen er de der pasteuriserede æg. Og må jeg sige, hvis man har en café eller et hotel eller noget, og man har æg på bufféen, ikke, menuen, ja. så skal man altså ikke bruge pasteuriserede æg. Det smager ikke lige så godt som bare almindelige æg. Det er fordi, Aj, det... Man, udskyld, det er fordi man på Hotel Svendborg jo altså sætter <laughs> sikkerheden over alt andet. Ja, ja det, er men, det, det er nok også det mest rigtige at gøre jo. Ja. Gitte, du har jo ikke ferie nu rigtig vel? Nej, ikke nu. Det kommer. Det har du fra hver mandag Nej. Hvordan vil, du så, hvordan vil du så komme herover? Jamen, jeg har, altså, jeg har nogle fridager jo. Nå, okay. Ja. det er godt. Så, det glæder vi os til. Hvem skal du have med, Jeg skal have min med og min søn på 7 år og min datter på 16 år. Jamen, ved du hvad, Ej, vi glæder Ej, ja. os uh, til at se uh, hele familien, Gitte. Ja. Jo, tak for det. Kan du have en god dag og hilse alle uh, i TDC i Åben Rå. Det vil jeg gøre. Det er godt. Fint. Well. Farvel. En værdig vinder, Anders. Ja, det er det. Øh, og, og det er så rart at høre. Også når man ved, at hun har vundet helt færdig square. Fuldstændig. Men øh, i, i denne uge satte vi dig på, at vi kunne gå hele vejen igennem konkurrencen og få gjort det. Ja, ja, ja. Vi siger også, fordi det er jo, det er jo alle sendeudstyr er oppe, alt kører. Og, og, øh. Så tør jeg godt at sige ja. de berømte ord. Ring nu, 73x20. 20 hvis du vil deltage i lokalmesterquizzen. Det er jo altså en quiz, hvor du kan vinde en tur til Skagen. Ja. Men du skal vide noget om Svend Bo. Ring til os. 73 gange 20. Og så kan man jo sige, mens forspillet løber ind, der er 25 ja. sekunder ja. at løbe på, at der er flere, der er fødselsdag i dag. Hvem er det, Hans? Det har Sir Edmund Hillary. Og hvem er det? Manden, der bestiger Mount Everest øh, som nummer to i verden i 1953. Han bliver 85 år i dag. Og det, han var nummer to, det gør, at det er helt specielt, at det er hans fødselsdag. Hvem er nummer et? Er han død? Ja, han er død. Han var bare fra Tibet. Nej, han er oh. ikke død, men han, der er ingen, der ved, når han er født. Det her var, why does it feel so good? Og så rytmisk, så tidligt. Ja. Øhm, vi er, skal sende Tony Scott, vores reporter ud til øh, den øh, Alternative Kulturfestival, ja. som øh, i øjeblikket afholdes her i øh, Svendborg. Ja. Det er nogen som øh, de lokale. Det er en festival, som de lokale vil kalde en BZ-autonomfestival. Ja, og det er vel heller ikke ved siden af. Der var stor ballade omkring ja. øh, festivalen. Ja, der var kontrovers. Ja, det var der, og man øh, prøvede fra for side at hive. Den tilbage. Den tilbage. Det var forsigtigt. Der blev skrevet en leder i Fyns amsævise, hvor de skrev, jo godt, at den ikke blev uh, hævet tilbage, fordi hvad så vi næste gang, når der er nogen der søger. Og Det, det er det, Fyns amsævise går ind igen og viser sit potentiale. Fuldstændig. Tony Scott, han uh, er på vej ud og, og i næste time, altså lige efter, eller, ikke, altså, men den næste time. Der kan vi uh, hive fat i Tony direkte ud fra pladsen. Men vi har fundet en uh, historie, som uh, er i Fyns amsævise. Ja. Yeah. Den er for langt Det er rigtigt. Det er Rudkøbing, uh, som melder. William Charling i øvrigt også et godt navn til, hvis man skulle have dæknavn. William Scharling? Ja. Nå, men han, er, han skulle få leden på indkøb i byggekram og havde som sædvanlig hunden med sig. Fra han Som så mange andre artsfælder fik den trang til at besøge ved vejskiltet, der viser mod plejehjemmet. Mm. William samlede kvinden op i en plastikpose, der denne dag var genbrug for et indkøb på slagterpigerne. Han ville ikke tage posen med hundelort med i butikken, og lagde den derfor i en blomsterkomme udenfor. Men da han kom tilbage et kvarter efter, var posen væk. Hvordan positiven reagerede, da han åbnede for sit bytte, vides af gode grunde ikke. Så kunne man jo godt henledes til at sige sikkert noget lort, bare. Ja, det er en lorte-historie. Men det er det ikke, sådan vi er her. For vi er positive. Vi skal glæde os. Vi skal Vi have et stykke musik. Der bliver vinket til en af det smuk Volvo, der, der kører det her da hvad? Ja. Vi spillede nogle stykker musik op til nyhederne. Ja, tillykke til mor det. igen. Tillykke til. Hansens mor med de 41. Og vi er da også i dag, at Bruce Hillary, næst lyd Bruce Lee døde. Bruce Lee. Døde i dag for 31 år siden. Det skal vi ikke sige tillykke her. Ja. Nej, men frist. Okay. Stor mand. Jo Button og nummeret, der hedder Pump It Up. Du lytter til De Sprøde heste på P3. Vores telefonnummer er 73x20, 73 hvis du vil deltage i vores lokalmester Det er et spørgsmål om Svendborg, for det her vi er. Men i næste uge, så sender vi jo altså fra Skæen. Og det der turen, den går til. Nu går turen til Søren Ørsted i Radiohuset på tre nyderne klokken er 10. Direkte fra Svend Borgsov, sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Anders Lund og Anders Breinhold er. De sprøde heste. Anders, ja? du har lige været efter kaffe, som så var lukket. Vi, ja. vi leder efter noget, og det er ikke for at svine øh, almindelig kaffe, automatkaffe til. Vel? Nej. Nej, det er det ikke. Men i de færreste byer, vi har været efterhånden, der er det svært at opdrive rigtig kaffe. Ja, der var lige en i din sætningsopbygning, for hvis du siger, de færreste er svært, så er det de fleste nemt. Men du mener det rigtigt. Det er meget få steder, man kan finde noget rigtig god kaffe. Korrekt. Øhm. Og ikke fordi er noget galt med øh, kaffe-maskine. Øh, kaffe. Nej, nej, men det er bare sådan, men, men også det der med, at det er en automatkaffe. Ja. Det er alle steder. Det er på det hotel, vi bor, det er på restauranter. Ja, ja. Så det er det meget nemmere. Jeg kan godt se, at det er meget nemmere. Men hvad med de gode gammeldags dyder? Dyderne. Kaffe dyder, Men det er så også folk, der står rigtig, rigtig sent op, som laver god kaffe, fordi jeg har været to steder, det er citronen og den økologiske café ved siden af, der har begge steder ikke begyndt at sælge kaffe før kl. 12. Det kan du godt glemme. Det, som du så ikke opdagede, mens du var væk, mm. det er, at uh, i aften her i Svendborg på ja. Høje stadion ja. hvor det koster 60 kroner at komme ind, det vil jeg meget gerne reklamere for, der spiller OB mod West Bromwich. Albion. Ja, yeah. Og, og, og hvad hedder det, det mor, som er, der har lige været inde, at vi har hørt, at politiet siger, eller pressen skriver, at politiet siger, at det altså. er en højrisikokamp. Ja. No. Politiet siger, at det er ingen, ingen højrisikokamp. Og der tænkte vi, at det var noget, de siger. Det er, ja. det Men til gengæld har der lige været en uh, 42-årig dame herhen ja. fra England, fra England no. som holder med, med West Bromwich. Meget, meget, meget rar dame, som hun glæder hun sig. hun Nej, det ville være synd at sige. Hun glæder sig rigtig, rigtig, rigtig meget til at se uh, Martin Albregsen, no. uh, som uh, West Bromwich har købt fra FC København. Det var ham, du snakkede om i går, du sagde, at han var rigtig dum. Det sagde jeg ikke, Anders. Det kan jeg ikke have sagt. Jeg har sagt, at han måske ikke er den klogeste fodboldspiller, men han er, god for, han er måske egentlig bedste fodboldspiller i hvert fald. Han er god fodboldspiller. Okay, ja, men det er også det, du sagde. Det ja, var det ikke? Jo, ja, du sagde, at han var, han var en knibbelgod øh, fodboldspiller. Ja. Ja. ja. Hun glæder sig til at se ham. Ja, meget. Var hun sød? Hun var hjemme under sød ældre eller ældre. Hun var par 40. Du skal forstå, hvad jeg siger. Hun ja, var sød, rigtig, sød, rigtig sød dame. På. Sød dame. Jeg tænkte på noget. Ja. Er Tony Scott klar? Nej, Tony Scott er, Tony Scott? Tony Scott er ikke klar, har jeg fået at vide. Tony Scott han er jo på vej ud til den alternative kulturfestival. kulturfestival. Den mands mellemnavn. Tony Scott. Tony, jeg er ikke klar. Jeg er Scott. ikke klar. Scott er ikke klar, P.T. Han er på vej ud til øh, den alternative kulturfestival, som i øjeblikket er still Going Strong. Besæt din by her i Svendborg. Og tillykke til mor. Tillykke til Anders' mor. Nu er vi glade for at kunne sige, Tony Scott, er du med os? Skru ned, skru ned. Ja. Tony, er du med? Er kan vi skrue ned for ja. musikken, helt væk fra musikken, ja, så, så du ja. Det vi hører nu, det er Tony Scott, som i øjeblikket sidder og snakker med nogle af de ja. besættere, de venstreorienterede, som er kulturfestival her i Svendborg. Det Tony ikke ved, det er, at vi har skruet op for ham live i radioen. <laughs> Var det meget Ah, det er bare, ja. De hygger sig åbenbart ja. Jeg ved ikke om de er ved at lægge slagplaner om at sige Tony. Vi besætter store dele af Svendborg Vi prøver lidt med Tony Tony Tony Tony Kan du høre? Lige nu, lige nu der sidder han Tony Scott Tidligere værd på det elektriske barometer ja. Sidder netop nu og snakker med disse autonome, disse venstreorienterede mennesker, som holder en speciel kulturfestival derude. Hvilket hus skal besættes, hvilket hus skal ikke besættes? Skal vi besætte det overhovedet? Det er det, der sker. Tony ved ikke, at vi følger denne samtale. Echelon, echelon, echelon. Han havde sæt, sig. sæt sig på telefonen. Tony? Det er at det på Roskilde. Tony? Jeg kan høre, at de snakker om vejret på Roskilde nu. Det var dårligt. Jeg gør nu det, at jeg fra min helt private mobiltelefon ringer op til Tony Scotts. Jeg du op til min andet øre, og så ja, siger Tony, er der mulighed for, at du gider at deltage i, du bare Ja, så kommer der måske også for første gang det, vi har hørt som om, nemlig medierundhyl. Der er TV2 Fyn. til TV2 Fyn. Det okay. er den lokale TV-station. Ja, respekt, men. Tony Scott. Det lader til, at Tony Scott, vores reporter, ikke ved, at han er igennem. Nej, men der er der siger, så meget, at Tony Scott synes, ikke ved. Lad snart navn nu. Uh, Blænding, uh, Hallo? Hallo? Tony? Ja? Yeah. Er du med, Tony? Ja er med nu. Du Nå. har faktisk været igennem i radioen i cirka 3,5 minutter, hvor vi har hørt dig ligge og slikke ligge slagplaner. Er det rigtigt? Med hvem? Hvem sidder med du og snakker med nu, dit de lille autonome dyr? Jeg sidder og snakker med, med Peter, der er 20 år fra Svendborg. Det er da ikke mærkeligt, Tony, at der er visse politikere, som regel højorienterede politikere, der siger, at Danmarks Radio er vestorienteret. Når, når, når du, du sidder ja, og, lægger ranker, og lægger slagplaner. Og Jamen, altså det, jeg kan kun øh, spytte over på, at øh, nu har vi er været forskønne eller tekniske problemer, men øh, så kom der lige de lidt alligevel nu. Jeg kan forstå, at øh, dig, og Peter, så sagde med, hvad var det dårligt på Roskilde i år? Ja, så, det er rigtigt. Så, så den fik I ikke besat. Nej. Tony, tak, ja. er det ikke? Nu gik der jo ret lang tid med øh, denne echelon aflytning Så er du så klar? At, er der mulighed for at nu, når du er på arbejde? Det er bare ja. tre timer, du skal arbejde i dag. <laughs> er der mulighed for, at, at du bare kan afse tid til at lave en rapport for os i radioen? Ja. Kan du det? Og du kan også sorgen der er radiovis. Jo, vi har fået, der er en, øh, en, en sky på vej fra solen, så der kan jeg måske lige nå at tale om den. Godt, Tony. Yes. Er, er, så du er du klar, når vi spiller et stykke musik nu? Vi tager et ja. stykke musik. Låger du os det? Det er jeg. Det er godt. Tak skal du have. Du vil godt kunne lide nummeret, tror jeg. Det er også undergraven. Det jet og Roll Over DJ. Tony Scott? Ja? Passer det dig at være igennem radio nu? Det gør det. Tony, du er der. Fortæl, hvad, hvad sker der? Hvad var hvad, hvad det, du ville have fortalt i radioen for små fire minutter siden? Jeg sidder på en, på en stenet grusvej, øh, Lidt ude. På, lidt uden for Svendborg. Ja. Øh, og øh, 50 meter fremme der er vel en øh, 50-60 telte. Og der er en lille pisflag, der vejer over lejren. Kunstige mm -hmm. Grønne hedder. Arrangementet. Og mm -hmm. jeg sidder sammen med Peter, der er øh, formand for Foreningen for Alternative Kunst og Kultur. Øh, Peter. Hvad er, det, I, hvad er det, I laver herude på marken? Det her det er vores opstartsprojekt øh, øh, for foreningen for at samle kontakter og, til rundt omkring landet og få inspiration fra andre grupper fra andre steder i landet. Og så har vi samlet det der, hvor det vil være foredrag og koncerter. Der det vil fx hver koncert i aften, der kommer en fint spain, der spiller, som vi selvfølgeligvis kan komme forbi. Og, øh, og det, det hygger os selvfølgelig, og jeg ja, hygger os sammen, laver gøjl og laver foredrag og forskellige slags workshops. Nu er blevet kædet utrolig meget sammen med, i hvert fald i sydfynske medier med uh, beskætbevægelsen. Der er jo ikke så meget at, at besætte lige her, hvor græsset er grønt og solen skinner. Nej, det kan, det kan man ikke sige. Det er da selvfølgelig lidt ærgerligt, at det her overskyttede tal, fordi jeg synes, det er et meget fedt uh, program, vi har. Og, uh, og derfor så er det lidt ærgerligt, at... Uh, at det overskygger det totalt, og det kan også få store økonomiske efterfølge for meget. Tony, mig. Tony, må vil vi lige få læst det? Tony, for. Tony, bare lad ham snakke videre, men ja, du skal lige bare. høre efter os. Tony, kan du høre efter os? Øhm, ah, ja, jeg ved ikke bare du har du lige, lige altså. om det andet end, at ja, er meget etærende, vi er været irriterende, vi har flyttet meget af pres, må man sige. Så, men øh, der er ikke noget, der vil det, altså vi, vi håber på, at det går, og, og det det. Tony, har du tid nu? Ja, Hvad er det, I sitter hjemme for? Vi siger følgende, Tony. Han... Jeg kan ikke forstå, at der er noget, der hedder Besæt din by. Øh, øh, har de noget med det at gøre, eller har de ikke noget med det at gøre? Det vil gerne vide det igennem fra, har noget at gøre med det, der hedder Besæt din by. Jamen, jeg har jeg, efter kommunen og politiet har kontaktet mig og snakket med mig, med mig om, at vi nu var der besætter, og så har jeg været inde på, på hjemmesiden og kigget, det er meget sjovt, at der står med skuesprækjern, og at arrangement kan få selv dronningen til at blive besætter. Det synes jeg faktisk ikke. Men øh, nej, der har, har vi ikke, noget. Men øh, det... Men altså selvfølgelig, de kæmper for, at, at et brorstede i i Svendborg, det, altså man kan altså sige, at, at det er der også en ting, som vores forening kan bruge til fremtidige projekter. Men de at gå ind i den kamp, det, det har vi ikke valgt at gøre. Men er det ikke også rigtigt, Tone? Det kan du spørge ind til der. Er det ikke, hvis de nu skulle besætte hus, ville han næppe indrømme det før? Ja, det er selvfølgelig det. Der har på en point, Anders. Det er klart, men altså, det virker utroligt fredeligt herude. Jeg kan ikke sige, om der er breggejern ind i teltet, men altså... Er sådan set altså ikke ud herfra. Men hvad det er, men Peter, altså. De siger, at hvis I nu skulle gå ud og, og besætte et hus, ikke? så ville det heller ikke være noget, I ligesom sagde, før jo. Øh, nej, det vil det. <laughs> så vil, det vil det selvfølgelig ikke være. Men nu har vi ikke tænkt så at besætte. Og jeg undrer mig lidt over, at, at dem, som skal besætte, ikke kommer meldt ud til pressen, så de jo har et, et budskab at komme ud med. Så det, det synes jeg er lidt mærkeligt. Men selvfølgelig, hvis nu vi havde planlagt det, så ville de vi jo ikke sige det. er logisk. Tony, øh, bliv, kan, hvis du har tid, ikke? ja? og Peter har tid. Ja. Så spiller vi et stykke musik mere. Ja. ja. Og så skal vi spørge noget bagefter. Okay, det gør vi bare. Godt. Er Peter en flink fyr, ellers? Er han, er han god at se, hvor han er rar? Han er han virker meget rar. En sød ung mand. Jamen ved du, er det glæder os at høre. Det uh, hængende, du, min ven. Og så uh, vender vi tilbage lige om et øjeblik her. Først Morcek og You'll Never Know. Morcek og You'll Never Know. Tony, er du stadig med, os? Ja, det er jo en sang, der gør mig glad. Ja. Når ja, du er glad, så er vi glade. Og så er du også igen med radioen. Nu ved du hvad, Tone, jeg har tænkt på noget. Ja. Peter lyder som en rigtig flink fyr. Ja, han gør. Ja. Og øh, det har ikke rigtig noget med, så meget med, med deres festival at gøre, men er der nogen flag derude med tre gule prikker? Øh, jeg kan ikke se nogen fra, hvor jeg sidder, men jeg kan da lige prøve at spørge dig om han har set nogen, der er lige under min, øh, min synsvinkel. Øh, øh, flag med tre gule prikker. Er det noget, I har herude? nej, øh, <laughs> det har vi ikke herude. Altså, altså, jeg har ikke noget mod kristianier overhovedet, men, øh, men nej, det har vi, desværre ikke. Nå, okay. vi godt det så ikke. Ja. vi godt så Tony, det har ikke noget, altså, fordi det ville vi blive vil hen til, ikke? Ja. Det vil sige, at hvis vi gav dig en t-shirt med tre gule prikker, som jo betyder Christiania, fristaden, ikke? Ja. Og normalt, så vil der stå, bevar fristaden eller bevar Christiania, og så tre ja. gule prikker og, som rent på en rød t-shirt, ikke? Ja. Eller sweatshirt kan man jo også få dem i nu. I hættet, tror jeg så sinde i området, ja, og hvad svendborg område. Sindale. Hvis du gik igennem området derude med en t-shirt med tre gule prikker, hvor der stod rød lortet. Så vil det ikke, så vil det ikke opfies nogen. Altså ved ikke kort. Jamen altså, problemet er, at jeg hørte kun halvdelen af spørgsmålet. Så hvad det hedder, vil det ikke op i nogen? Det var det, jeg fik. Men øh, jeg vil prøve at stille det videre på bedste vis. Øhm, altså, du kender bare t shirt der hænger op i gågaden du ved. Øh, 2.79 var en flot t-shirt, der er rød med tre gule prikker på. Hvad øh, med en t-shirt, hvor øh, der er tre grønne prikker, og så er der rød lort? Er det noget, der kan, vil prov provokere? <lød>, øh, øh, her uh Altså, jeg ved, jeg ved da ikke, om det, om det, om det, vil, om det vil provokere. Men altså... Jeg synes til Christiane, at vi fedt fået et frirum her i hvert fald. Så, så jeg, tror, er nogen, der vil, jeg tror bare folk vil kæmle lidt. Og det, det er det. Jeg kan godt men, se nu, Tony. Det ret, det, det. Tony, jeg ja. kan godt se nu, at mening var jo, at vi vil have sat Peters blodtryk op i meget høj øh, grader. Men, Nå, er men Tony, ved du hvad? Kom du bare hjem og drik en øl med med Peter, hvis det er det ikke gør, og så helt som. Tak fordi han vil være med. Grunden til, grunden til, eh, Anders, at vi er jo gang med, vi er i gang med det, det er, yeah. du kan fortælle den historie. Du var i Legoland i weekenden. Jeg var i Legoland. Æ, dejlige, dejlige Legoland. Æ, og, og det eneste, som beskæmmede mit besøg i Legoland, det var jo alle disse uh, små børn fra Sindal og, og Sønobjerdt og Pantrup og Fjaltring og hvor det nu ellers er, man er fra. Næstved. Næstved, Bording, Kribsøger, Forvejle, ved. Svendborg, ved. Som går, Som rundt, går rundt i små, øh, lækre øh, røde trøjer med tre gule prikker, hvor der står "bevar Og jeg kan blive så en, to, tre rasende over, at der sidder nogle mennesker og laver penge på det her. Ja, og, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor går pengene hen? En t-shirt koster 249 kroner. 249 kroner for at bevare Christian. Og nu skal man jo passe på, hvad man siger, for ikke at blive kaldt en venstreorienteret radiokanal. Men ja. det er da fint nok med ja, det er, det er fint, fint nok. Men det er jeg ikke for Hvis man står på ventelisten. Det er at der er unger i sendal og andre steder i landet, som aldrig nogensinde har været i nærheden af Christianshavn. De har jo ikke engang været på Sjælland. De har ikke engang været på Sjælland. Dem, som bor i Næstved, har ikke engang været på Sjælland. De har ikke engang været på Sjælland. Og de render rundt i de her t-shirts. Ja. Hallo? Hallo. Man havde jo en middelsvær skandale sidste år, hvor man havde puttet Jomfru Maria på en sandal. Ja. Nå, det måtte man ikke. Nej. Men man må godt sætte piger helt ned i fireårsanderen til at vandre rundt og reklamere for en Ja. Og, og, og jeg tror der også, hvis forældrene... Jeg kunne godt tænke mig at vide, når, når forældrene har givet 799,5 for en hække... hvor der ...står Bivar Christiania på og givet den til deres datter. Og hun kommer hjem med to unge fyre, mm. som sidder og ryger herre meget has. Herre meget has. Super meget. Mega stærk. Hvad laver I? Rød araber. Vi er ved at mixe. Vi er ved at mixe noget. Og så siger mor og far, nej, det må I ikke. Jamen far, du gav mig t-shirten. Ja, der står Bivar Christiania. Ja. Nå ja, men fristaden er jo andet end has, Anders det er det også. Det er korrekt. Og det er det jo så også blevet. Men jeg forstår ikke... Jeg forstår godt, at folk vil støtte sagen. Det forstår jeg ganske udenmærket. Ja, Men jeg forstår ikke, hvorfor år i børn i Sindal, Næstved, Bording, Greve, Gedeved, Gedeved... Hopstrup. Esbjerg. Og så videre. på. Vi kan ikke Svendborg. komme med flere navne nej, nu. Nej, nej. Skal jeg rundt i de t-shirts, når I aldrig har været der. Vel? Stram op! Og så et stykke musik. Om et øjeblik, der starter vi vores hyggelige, dejlige quiz her i programmet, som hedder Lokalmesteren. Den kan du glæde dig til, fordi der gælder det nemlig en tur til Skagen. Skulle jeg få min mor sådan en trøje der? Din mor vil blive glad for en fødselsdag, det er jo ikke fire Hun har heller ikke været på Christianeturnen. Counting Crows med over der hedder Big Yellow Taxi. Vi skal i gang med Lokalmesterquizzen. Yeah. Det er tirsdag, det er det, ikke? Jo, ja, det er. så er det tirsdagens udgave af lokalmesteren. Per, velkommen til programmet. Hej. Du gik jo videre i går. Ja. Som uh, dagens lokalmester har vundet en dejlig, dejlig P3-pakke. Mm. p 3 jeg kan sige. Pølsekurts kone, jeg vil også snart få en, hun blev lidt MC. Pølsekurt fik pølsevognen, som er ved siden af Ja. Han fik en går, i går, sådan en nøglesnor også, ikke? Ja. Kommer han hjem med den, viser den til konen, så siger hun, Kurt, hvorfor har du ikke fået en til mig? Ja, det har vi jo altså på anden hånd. Det kan jo godt være at hun bare kan hold op hvor er den flot kul cool. bare ja. jeg også havde sådan en. Men i dag der kommer Kurd dæmpe med. en. Ja, det kan vi så godt sige. Per ja. du er i Dortmund PT. Ja. I går var du i går var du der ja. på vej til Dortmund i går da vi snakker med dig. Ah, jeg jer, nej, ikke var tænkt heller ikke. Så hurtigt kan det gå, når man får noget fra hånden. Vi har jo ikke kommet ud af Svendborg, <laughs> kan man sige. Sådan som kører så har du hørt om det. Vi er fuld overholdt, fuld over Dortmund er da ikke særlig langt ned. Hvordan har tyskerne det i dag? Ja, men i kvart det regner. Men det gør det ikke her, men hvis du ser Niklas Jensen, ikke? Ja. Så hils. Ja, det Det godt. Vi skal i gang med spørgsmål nummer 1 i lokalmestercaféen. Der er seks spørgsmål, Per. Niklas Jensen. Det er en fodboldspiller, som spiller i Dortmund Rangers. Okay. Hvis du svarer rigtigt på alle seks, ikke? Ja. Så går du videre og vender endnu en p 3 parle så bliver du på en anden. Hvis du ikke går, går videre, så er Benedikte på 27, som bor i Svendborg. Klar til at gå igennem, ikke? Yes. Men øh, det ligger alle sammen ude i fremtiden, Per. Nu er det først spørgsmål 1. Vi står nu ved tærsklen til selve kvisen. Og ja. en smule andægtighed vil nu lege os over Svendborg bymiddel. Kommer her. <coughs> er man til campingslivets herligheder, kan man tjekke ind på Vindby Øre Camping, der sjovt nok ligger på Vindby Ørevej. Hvad er deres slogan? Er det A, oasen ved Svendborg Sund? Eller er det B, landsbytørse eller bybo? På Vindby Øre for du det er <coughs> Du er uh, gætter på A, det er også fuldstændig rigtigt, Per. Oasen ved Svend for Sund. Ja, det, ja, det var, var godt. Det var lakonisk, det var godt. Kommer altså. du, Hvem to. To. spiller Kim Larsen koncert her i Svendborg. Hvad hedder hans band? Hedder det A, Svigermors Troubadour, eller B, hedder det Kjubben? Kjubben. Ja, det var næsten... Den, er, den var også... Og næsten svært. Og kæft for mig, hvor Kim Larsen er vildt ukendt, ikke? Ja, det er Kim Larsen måske den danske sanger, som er mest ukendt i hele verden det er ikke kun på samsø, at man finder en mand, eller finder en havn med navn Ballen. Sådan har de også på Sydfyn. Men skal man køre mod øst eller mod vest, når man står i Svendborg for at komme dertil? Mod vest eller mod øst? Altså A er vest, B er øst. Fra Svendborg, ikke? Og der er også et spørgsmål, der er offensivt. 50-50 spørgsmål. Der er man mod Det er fuldstændig grej, hvis man køber øst og køber ud i vandet, jo. Per, jeg kan ikke huske, om vi fik spurgt i går, jeg er, er du fra Svendborg? Nej, jeg har boet der for nogle år tilbage, men øh, I bor 6 i Svendaljylland. Men du har en god hukommelse, og det har allerede bragt dig halvvejs gennem quizzen. Og vi tager et spørgsmål mere, og så spiller vi noget musik med mindre... Med mindre er du, du ikke luk? klar den, Per? Spørgsmål nummer 4. Hedder Borgmesteren i Svendborg A. Henning Jørgensen eller B. Jørgen Henningsen? Øh, Jørgen Henning. Det er rigtigt. Per, det er fuldstændig korrekt. Hold, Hold Dortmund varm. Vi, vi starter et stykke musik. Lige hvor du er, Per. Jeg vi tværker spændingen, og så vi med vi tilbage om et øjeblik. Derefter, jeg tror det er lej, Danske Maria. Ja, nu er der pakketrans. Pakketrans. På yes, det bliver øh, yes, yes. kaldt det, det, det er det lokale slang for. Øh, siger det, ja, ej, slå, siger det kunne godt have været en lokal kunstner der har lavet det der har sagt det her det er sætten flot der. Ja, Selvfølgelig en lokal gør så laver vi i den by. Per, du er jo stadig ikke med os, ikke? Jo. Og Benedikt, er du stadig med os også? Ja ja. Du sidder i din bil fyldt med dine dine unger, ikke? <hællet> Ja. Uh -oh. Men uh, Per, han er jo altså den, som uh, lige som er på vej til at vinde dag i dag. Ja, jeg synes han er rigtig dygtig. Ja, det er så så er virkelig en bendigte. Så har du spildt lidt din tid på de derne vinder. Ja, men sådan er det. Jeg yeah. ikke mærker det. For jeg holder ind til siden. Du snager jo ikke mobiltelefonen mens Nej, du kører. Nej, jeg sidder på bagsædet. Nå, hvor mange uger har jeg? Vi har to, vi på tre, er på fem, Nej, seks. Han skal starte skruden nu. Åh, oh, det bliver en lang tur. Hva? <laughs> ja, fordi det, det har været lang tid men nu. Du er ved at snakke. Ja, vi skal ja. tilbage, og uh, der er to spørgsmål tilbage. Det er spørgsmål fem og seks, og her er spørgsmål nummer fem. Hvor er det herinde? på Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe. Ud for hvilken byløb startskud? Er det A, Nyborg, eller er det B, Kære til Minde? Hvor? Hvor? Der har vi ikke lige været for nylig. Nej, men du er i Dortmund, Per? Ja, der er en skibe skib lige. Kan det mindre? Er det dit endelige svar, Per? Ja var Du gik så langt. Du gik så langt. Du så men alligevel ikke så langt som for at vinde konkurrencen. Det er ikke. Benedikt, du snakker løs til Per, kan du være borte og Det var desværre ikke rigtigt. Men der er stadig en PP3 ti på vej eller på 3 pakke. Bare pakke. Men der er vi. Kan det godt Pia? Benedict. Ja, det jo nu troede at du så glad, at du kunne blive for det. Ja, vi er blevet rigtig, rigtig glade. Jamen ved du hvad, så mangler vi jo bare et spørgsmål. Det er ja, sidste. det sidste. Skal... Ja, for... ja, ja, ja, så er det tående lige møkken, for nu kommer det. Det har ja, jeg, ja, ja, Hvad hedder den stadion, hvor Svendborgs fodboldhold forsøger at sætte modstanderne på plads? Hedder det 3-1-stadion eller Højbøge-stadion? Højbøge-stadion. Ej, ah, men er det ikke fantastisk? Nej. Ja! Sådan <laughs> Jeg Jan. Jan, Benedikte har vundet. Jan, jeg har vundet. Jan, for yes. Selv bilen ja. og køben større, for nu bliver der fest. Benedikte, du har vundet intet ringer end en P3-pakke. En P3-pakke, som består blandt andet af... En P3-t-shirt. En P3-nøglering. <laughs> Eller sådan en keyhanger, ikke? Og så har du også vundet en P3-plade. Det er en plade, som kan købe i alle deres ja. butikker, som ja. hedder Uundgåeligt. Det er en masse numre. Og øh, ikke mindst har du vundet retten til at gå videre til i morgen. Rigtigt. Like yes. Ja. Rigtig tur mange gange tak. Bendy, hvorfor er du dagen? Fortæn her dig. Jamen det er du... ja. Hvorfor I, hvorfor I er på vej til Tyskland, Bendy? Jamen det er fordi vi skal ture til at kysse og sove Det Vil da være en god tur, hele dagen? Ja. Og tusind hilds... tak for dig og, have, og, og, og... Have en god dag. I det mod hele tiden? Ja. Hej. Bendy lyder glad. Og vi vil være igennem i ratoen i morgen, når vi fortsætter lokalt ja. med Tim Kristensen og Surfing the Surface. Ja. slutter vores program på Skanderborg-festivalen, ikke? Ja. spiller Tim. Det ved jeg. Og nogle andre, der også spiller der, eller noget, der kommer til at ske der, det er det 25-års jubilæum for Danmarks Smukkeste Festival. Oj, oj, oj. Det, der sker søndag aften, det er, at de sange, de kunstnere de numre, som har været de største hits igennem de sidste 25 år, de største danske hits igennem de sidste 25 år, vil blive spillet i en lang kabelikade søndag aften. Er det ikke fedt? Hvordan det? Jamen det man gør, det er, at man siger for eksempel øh, i 1987, øh, jeg husker, det være det de men der er en 12 1-2 med den bedste tid, men har fået fat i 1-2, gendannet 1-2, så kommer de og giver den bedste tid. Det er, det er rigtigt. Kim Larsen kommer og spiller midt om natten, det glæder jeg mig rigtig meget til, han spiller øjrere her på torsdag til havnefesten, det glæder jeg mig også rigtig meget til, hvis vi altså, kan købe biletter. Er du klar over det i dag er præcis 35 år siden, at øh, Armstrong satte foden ned på månen? Det er i dag. Det er i dag, for 35 år siden, at vi for første gang satte vores fødder på en anden himmelæge. jeg mener, der er folk, der gør det hver mandag. Men det er så en anden betydning. Kan du ikke... Jo. Hvad? Ja. Kan du ikke... Ja. Du tager de berømte ord, Armstrong sagde, da han gik på månen. Kan du så lave det, der hedder skratten? Fordi der var meget lang statisk elektricitet. Kom. Det synes... For me, for det sagde han for præcis 35 år siden. Ja, og jeg sad og så det nede hos min morfar. Kan du huske det? Kan du huske dagen? Jeg tror, jeg kan huske det. Var I samlet for en fjernsyn? Yes, vi var. Og det var øh, min morfar. Han havde fagfjernsyn. Ja. Og øh, det kunne tage ah. ja, jo, det. Han havde fagfjernsyn på det tidspunkt. Han havde fagfjernsyn på det tidspunkt. En af de første på der fik fagfjernsyn. Nå. Så kunne til Østtyske shows og vesttyske shows. Der var noget, der hed Østtyskland dengang. Og så Minoglaren, som boede lidt længere nede ude i noget, der hed Horeby, han havde lavet en lille... Øh, en lille det er en lille, det ikke h... Horeby? Nej, Horeby. Horeby. Han havde, havde, noget, havde nogle svinende i Horeby. Øh, og så havde han lavet en observation af, at de østtyske shows, der kunne de skulle klap tak. Det kunne de ikke i Var shows. der noget, de kunne lave, så var det tv? Så slog han lige også af, at de kan klap i takt. Og så tænker vi på at lidt i fynske falster. Ja, det gør de faktisk en slags, en slags fynske. I Håreby. Og tillykke til min mor i øvrigt. Og så skal vi hen til noget -stof. fordi Der var der er ting, Der er sket ting, mens vi har ligget og sovet. Ja. Så er det. der sket ting øh, rundt omkring. Mm. Mm. Mm. I Forborg for eksempel er der af ukendte årsager sket Det er en knallert i brand natten til søndag i Priundsgade i Forborg. Og ejeren, som er 19 år, havde været ude at køre og var kommet hjem ved 1.30 for at sove angiveligt. Klokken 3 vågnede han ved, at knallerne stod omspændt af flammer. Køretøjet kunne ikke reddes, oplyser politiet. Det er jo en artikel, der rejser et væld af spørgsmål, som den ikke selv besvarer. Vil du, Anders, hvis du klokken 1.30 var komme ind for at sove i godsøgene, vil du så vågne halvandet time efter, Bare fordi den knaller brænder. Nippe. Nej, det vil jeg nok ikke. Det vil du nippe. Men jeg vil, at synes alligevel, at, at kan en knaller selvantænde? Det er det, der er noget, der hedder spontan selvantændelse, som det er som mennesker har hørt en Men det er monster i har jeg hørt. Jeg ved det. Jeg har også en gang på flagskib, du faktisk også gør. Jeg har jo en kammerat, som engang har puttet helikopterbenzin i en velo, men det har vi været inde på. Skal vi ikke trykke på knappen og høre det musik? Spil et stykke musik. Anne Hvidsten og nummeret, der hedder Star. De sprøde heste, det er også, vi har en hjemmeside. Den hedder drdk p 3 eller også bare skrådstreg-vrindsk. Kan man gå ind og kigge på den. Her er også Ørsted med er 11. Direkte fra Svend Borgsov, sprøde heste. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrindski. Anders Lundhassen og Anders Breinholdt er. sprøde heste. Hvad siger du, Anders? Jeg siger bare, om lige, at der er jo kommet omkring 80 mails fra lokale Pernettengrøner om, at det ikke var uh, one small step for me, men one small step for man Kind. Jamen, det var jo så i sætning, ikke? Så der er jo bare no. Men det var bare i forbindelse med 40... Man prøver. Ja, ja, ja. Man prøver bare at gøre det godt, Det er ja. så er det bare altid godt ja, Nej, nej, nej, jeg sidder Jamen, jeg kender de stivstikkerne. Hvad kender det? Ja, det er han sejt, sig, han halværdet sig. Jeg ringer ind. Prøv at ringe ind og Rosen en anden gang. Jamen, man får... Anders, nu skal du ikke blive søgt. Jeg er bare lidt sur, man sidder og er stolt og øget sig hele morgen og øh, og laver et citat. Og det er fandme svært at citere med støv i stemmen. Ja, og så er bus. det eneste, man får, det Det er forkert. Jamen, du er ret. Jeg er 180 år gammel, har ikke andet liv end at maile ind, at der er nogen, der er stadig er et ord forkert. Undskyld. Jamen, lad os, da, lad os da mor også. Nej, det skal vi sagt med ikke. Nej, det skal vi faktisk ikke. Fordi For det, her, det, alvorligt. Alvorligt. det er en alvorlig sag. Ja. Det er i Fynstiftet, der kan man læse om en svindler, en mand, der har bedraget så voldsomt. Ja. Autoforhandlere, både forhandlere, har han været efter, ikke? Han går under navnet Cliff James. Han skulle komme fra Perfugia i Sydafrika, og ja. det, her, det er en historie, som stod i fyns Fynstiftet øh, i går. Det er... Øh, Jeg skal lige sige, øh, med at det her, så kørte der altså en porsche forbi med nordpladen Love X. Love X. Det er, jeg havde en Porsche, så ville jeg sige, at jeg skal sgu også en ordmiddag, er, det er det Love X. Enten er det Cliff James, eller også er den lokale ejer Crazy <laughs> Daisy, <laughs> du. Og det der kan være den samme mand. Det, det der der der de er de, der så han. Kan Og hent dem ned i børn, samtidig med, at de skulle stå og sende sms'er. Og så har han købt en Porsche. Ja, han har lige kørt ind i gyldetærmen, så det kan over. han kom over. Er og han er på Er han stor? Så havde han ikke købt en Porsche, Anders. jeg I fortælle det spørgsmål? Ja. Det er øh, i historien om, at der er en mand, som hedder Cliff James. Cliff James. Han øh, var lige ved at bedrage en Svendborg Jenser, men det lykkedes ikke. Det, der er ønske, er, at øh, det er en sag, som har udløbere til København, Roskilde, Saks, sagskøbing og Kolding. Og politiet mener, at, det er, at, at der taler om de samme gerningsmænd. For tre uger siden skrev bedrageriafdelingen under Københavns politi til anholdelse af en hollænder, der var i færd med at forsyne sin medbragte trailer med en splinterny BMW, betalt med falske engelske sex. Uh -oh. Men Hollander, Hollanderen er en tæt blot en håndlanger for den bedrageriske bande, hvis alle spor fører til London. Hovedmanden bag Svendborg sagen, hvor at, øh, en autoforhandler var ved at miste 60.000 kroner. 60.000 kroner. Anders, kom på mikrofonen. Man mener, at hovedmanden hedder Cliff James. Sådan som det gik til ifølge øh, øh, stiftningen der, og Fyns Amtservis Stifttidende. Det er stift -tiden. det er, det er stift -tiden. Stift -tiden. Så er øh, den pågældende autoforhandler her fra Svendborg, han annoncerede annonceret via internettet en dyr båd til salg. Cliff James fra Pretoria viste interesse for fartøjet, og en omfattende e-mail på vores tog sin begyndelse. Ja. Autoforhandleren måtte desværre med at James er den herre for Turø at købe båden. båden. Har du så ikke en anden til salg, har Cliff James så spurgt. Handelsmand er vi jo alle udtale Autoforhandleren, og han besluttede sig at sælge Sydafrikanerne sit eget skib. Så kan vi altid købe det et nyt bagefter, tænker han. Og elektronisk, altså via e-mail, gav parterne nu hinanden håndslaget på prisen 140.000 kr. Mm. Og handlen den er næsten færdig. Mm. Men, hvad sker der siger Cliff James. Det, du skal huske af nogle historier, som godt kan virkelig lange, det er, på et eller andet tid på historien siger du, så sker der hverken værre eller bedre. Ja, det kommer jeg til. Okay. Fordi der sker der hverken værre. Ja. Der bedre, er yes. det at uh, Cliff James siger, at hans agent i England har udstedt en check no. på 18.200 engelske pund. Ja. Han spørger nu Cliff James, den kvind på altså mm. autoforhandleren, om mm. han er nødt til at øget det overskydende beløb, som altså er øh, små 64.000 kroner. Ja. Så siger autoforhandleren, det vil han da egentlig gerne, Så modtager han mm. en post med tjekken. Udskrevet en materialistkæde, der hedder Boots. Modtager øh, en post med tjekken. Som en tjek med posten. Men så bliver det være eller bedre, eller, eller det, Nå, jamen, det at tjekken, øh, den overleverer autoforhandleren til en bank, den danske bank i Svendborg, som kommer tilbage med følgende svar. Tjekken er suspekt. Nej. Hvilket betyder, at denne, at denne mand, som man altså kalder sig Cliff James, Cliff James. han er en begraver, og ham skal man passe på. Man skal passe på. Men så vi sidder og snakker om hele, morgen, hele morgenen, det er... Der står en masse mennesker her. Ja. Det er simpelthen ja. ja. Hyggelige mennesker. Og det, vi ikke kan vide... Kan det være Cliff James, en af dem? Hver en af disse rare mennesker, der står her, og det kan være Cliff James. Og det er det, denne her Cliff James, har gjort ved Svendborg. Han har taget uskylden væk. For pludselig har frygten taget bo i denne før så smukke by. Alle lurer på alle. Er du Cliff James? Der er familier, der vågner op om morgenen og siger... Ja, du James. De tænker det i hvert fald. Pludselig står man bag en på posthus og tænker, er det klip der nede, og er næste svindler -sik? I Western Union. Og det, som vi så gerne vil gøre her, det er at forsøge at sætte et ansigt på denne, denne svindler. Denne nok sagt For det er jo ikke, det er jo ikke bare en mand, der kommer ud fra. Det er jo en mand, der kender Svindborg ud og ind. Det er en mand, som sidder og er her. Det ved vi, han kan have været her. Er. Måske er han her. Han er formodentlig nu. Og, og, og ja, formodentlig er han lige her, æ, inden for 10, 20, 30 meter. Vi ved det ikke. Vi kan bare sige, at det kan vi godt nok fornemme. det og er yndligbart, ja. vil man jo tænke, Det er den i Porsche'en med Love X, Men det vil være fornemt. Og ja, ja. Cliff James ville jo aldrig. Og jeg har lige set to ældre damer køre i en Suzuki-værk Det kunne meget, meget nemmere at være en af dem, der var Cliff James. Vi skal finde ud af, hvem denne Cliff James er. Vi har Palle. Vi har det tunge. Vi siger. har dig, som skal lave en fantomfejning af ja, Cliff vej. James. Vi ja. hjælper hjælpe synske... Energier, ener energier. Ja, energier. er korrekt. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Det bliver satme spændende, det gang. Jeg ved ikke, hvorfor, at uh, C21 er kommet med til Svendborg. Der må være opstået en fejl. Ja, det er så den sidste gang, de kommer med. Det er så måske en af større fejl, at uh, C21 havde snedet sig ind i vores program. Ja. Det, vi skal nu. Ja. Det er, der er ingen, der ved, hvem Cliff James er. Der er ingen ved, Nej. Det er det, vi skal finde ud af nu. Ja, ja. Manden, som altså har prøvet at snyde en, en autoforhandler her i byen, for 60, næsten 64.000 kroner. Hvis man søger på Cliff James på, på internettet... Ja, og det, øh, kan sige om internet, det bliver større og større. Jeg tror også på det. I starten tænker er, ah, sms bliver ikke til noget, men og det, det jeg tror stadigvæk ikke, det kommer. Nej, sms er på vej ned, men øh, internet, det kommer for at blive. Hvis man søger på Google så finder man, øh, og søger på Cliff James, så finder man... Det første, man ser, det er en Cliff James, som er sådan en magisk kunstner for noget med kort. Ja, han er det nu, kender jeg jo lidt til gøjlerbranchen. Ja, det gør du jo i den ja, grad, altså. Ja, det må man sige. Øh, og han er jo det, der en gentleman. Gentleman-kunstner. Gentleman. Der står her, About the artist Cliff James, der står der, The Magic Dude. Ja, det er så en, en lidt moderne version af Gentleman. Men, men, men jeg tror ikke, det er vores Cliff James. Mange det har set se mange har set rejseholdet, og mange ved, at ja. øh, politiet gør det en gang imellem. Ja. De bruger, lad os kalde det, øvernaturlige kræfter til at finde ud af visse personer. Det er også det er lidt upræcist, Anders, det er ikke for at rette dig, men det, ja, er, det, er, det er jo bare, med at kalde det overnaturligt, er også at gøre det, og øh, øh, forgøjle lidt, vil jeg sige, fordi det er vel mere ud med de sanser, vi har, så er der bare mennesker, der er mere perceptive end os andre. Og det må vi se i øjnene, og det er vel også det, vi har, det er disse evne, vi nu trækker veksler på, ikke? Og Palle, velkommen til programmet. Ja, tak. Palle, du øh, har en butik, der hedder Englebassen, Den spirituelle butik, som ligger her i Svendborg. Og når I kigger hurtigt på dit visitkort, så står der sten og kristaller. Tarotkort, engelkort, smykker, bøger, ikoner, rørelse, madonnaer, englebasser, gaveidéer med mere. Men der står også Fønix-musik. Hvad er Fønix-musik? Fønix-musik, det er afslappende musik. Det er de gode stunder, hvor man kan sidde og militere for sig selv og skal slappe lidt af. Har du nogensinde eksperimenteret med c 21 Det tror jeg ikke, at vi har eksperimenteret med en egen. Der er store dele af hjernen, der simpelthen lukker ned, når man hører det musik. Ja, og det er derfor at musik. det gør så godt. Vi selv er utrolig meget af det, fordi folk har brug for at slappe af. Ja, for det går hurtigere og hurtigere. Palle, du er jo klaverjenter, det er ikke. Ja. Og øhm, vi skal have lavet en fantomtegning tegning af Enigma uh, uh. Cliff James. Og Enigma, skal du måske lige forklare os? Nej, det skal Palle. Okay. Mm, det kan jeg ikke. Det <laughs> kan jeg ikke, men uh, så kan vi måske få Tony Scott til at... Uh, det, det er Tony Scott, som har lejnet det op. Han er kommet tilbage tro, det troligere lege, og uh, det tager endnu en gang i ja, programmet. men har de, der hedder en fjoldfri? Enigma med Cliff Jones, Tony. Ja, med, det er jo uh, det, er giggeren i Batman, hedder sig efternavn. Det er fordi han er lidt et spørgsmålstegn, også denne Cliff Jones. Enigma er det ikke ham? James, han hedder Cliff James, og vi skal er, ikke kalde ham Jones, og det er ham, vi leder efter. Cliff det, Cliff vi skal, det er, er, er Palle, det, der skal ske nu, det er, at... Uh, vi skal bruge Hey Enigma, er det ikke ham der påbrang? Vi skal bruge din viden, så prævelens, din, øh, hvad kan man sige, øh, hvad kalder man sådan noget? Hjælp mig min intuition. Intuition skal vi bruge til du fortæller hvordan du tror at den googly James ser ud. Anders sidder nu med en for kuvert, en af fem kuverter, er det det? Det er en. Nej, det er to. To kuverter, og der måske han tegne med en sort spritus. Sådan som vi tror han ser ud ud for det du siger. Jeg skal bare udføre, ikke? Jeg har en liste. Jeg siger lige at tage nogle remedier frem. Oh, yeah. Ja, du har en pose med endeballe. Ja. Det er en øh, en hvid pose ned for endebassenen. Det, øh, det er jo lige første klare der har taget med der. Op, der? der er, hva, oh. Hvad er det der? Oh, krystaller. Det er jo min krystalkugle. Mm. Og det er ikke bare krystal. Det er altså en hærkrystal det der. Det der, det er en øh, den her. Det er med tommel. Det er en, en, en de, de, de kugle, man spiller Anders. klink med i skolen engang. Ja. gange med 2.000 Nej, det er en kristalkugle. Det er bjergkrystal, ja. som er uh, håndpoleret, så den er rundt. Ja, lidt, hvad skal det. vi bruge den til? Jamen, øh, jeg vil bruge den til at prøve at se, om jeg kan finde nogle oplysninger om vandringen. Ja, så lad os starte. Cliff James. Men lad os er starte det sådan, skal vi have noget season's run til at ligge under? Nej, det skal vi bestemt ikke, Anders. Lad os starte. Uh, lad os starte, Pald. Det er dig, der kører showet. Anders, døde, efter, hvad du siger. Jeg tror, vi snakker med manden omkring de 45. Med udseendelsesmæssigt et glat ansigt med lyst slikket hår. Tilbage trukket hår. Med hår? Nej. Veldsøjneret og pæn mand, der virker tillidsmæssigt. Ja. Hvad kan du sige om hans øjne? Han er jo sydafrikaner, men øh, kommer fra et andet land, vil jeg tro. Så de blå, de blågrønne øjne, de, vil jeg sige, de blågrønne øjne. Og så har han sådan en meget karakteristisk næse. Der bliver tegnet øh, på det, hvad vi løser på, af to kulærten. Og Andersen, men karakteristisk næse, hvordan vil du... Øh... Jamen, I hvilken måde til, øh, karakteristisk? Er den stor, er den lille, er den er flad og den kroget? Ja, den bliver ret stor og sådan lidt kroget. Jeg kunne godt tænke mig at vide hans læber, fordi som svindelkunstner, som Cliff James jo er, så er det vigtigt med med vildende smil, tror jeg. Er læberne fyldige eller er de smalle? Jamen, det er jo en mand, der er meget tillidsvækkende. En virker tillidsvækkende, og man tror på den han siger. Så øh, jeg tror, hans læber de er sådan ret fyldige. i den øverste læbeform, og den nederste, den er lidt mere stram. Altså, Forhårligt uh, lidt. Jamen Anders, det ligger ikke helt. Det jeg lige ser, men uh, jeg ja. kan, det kan godt det, føle dig. Det er, Hvad, nej, det er, jeg, det er ikke alle mine problemer. Det er mig der ikke er god til at gå ud. Uh, selvfølgelig vil uh, godt af vores ligge der godt nok vores webmand lægge det på nettet, så man kan se tegning. Uh, uh, vi, vi, vi skal, skal uh, have vi skal vi, vi skal de høre uh, og vi skal okay. ørerne uh, og, og andre måske kende han har en skeg, han har en skeg. Nej, det er jo som sagt en uh, ja, en, en lidt uh, tilbage på hovedtype på den måde, at håret, det ligger tilbage og glat ansigt. Det vil sige, han er pæn i huden og han er pænt klædt. Han er afsklappet med pænt klædt. Nu har Anders jo øh, tegnet hans øh, hoved som en, som en fodbold, ikke? Men hvordan er hovedformen? Nærmest, ja. Den er mere rundt i det. <laughs> kan du det være, at jeg står Petersen. Øh, vi er ude ærde her? Det du det godt ligne det, Anders, vi tegne. tegnet? Ikke så rundt med det, så lige, de, Anders. Ved du hvad, jeg synes, vi skal spille et stykke musik, så kan Pallet trække sig tilbage øh, og finde ud af at kigge i kuglen, den håndpolerede kug der er regnet 35 kilo. Og Anders, han kan tegne lidt videre. Øh, måske også bare starte på ny, ud af fordi... Hvad er der galt med min tegning? Er, det er en fin tegning, Anders. Hold nu op. Jeg gider ikke, du skal være basur igen. Det er en fin tegning. Det er lina Cliff James. Jeg har ikke tvivlet om, at du gør Cliff James. Ved du hvad? Du siger, skal være glad ansigt, så laver jeg et ansigt. Det er Cliff James. Så siger vi det. Godt. Det er det er Cliff James. Det er det. Jeg har haft det Just Stone og... On Vi er altså i gang med, midt på Centrumpladsen i Svendborg, at finde denne fantastiske, denne svindler, Cliff James. Enigma. Med. Enigma med Cliff James, som øh, du, Palle, fra butikken Emlebassen, med din øh, krystalkugle, er i gang med at beskrive. Og kortet job. det op. Øh, det er en pæn mand. Det er en pæn mand, det er en veltalende mand, det er en tillidsvægtende mand. Og øh, hans udseende, det, det siger i hvert fald, at her har vi en mand med at gøre, at der har penge, og man kan stå på, hvad han siger. Hvad med hans øller? Fordi Jasborg-tegningen, øh, øh, som jo er i gang med. Ja. Det eneste, der bekymrer mig lidt, det er, at det vil at ligne mere og mere, at du beskriver mere og mere tegner og mere og mere, at ligner de er stof. Øh, men, men det ved vi jo ikke. Det kan være, altså, vi skal, ikke sidde, vi skal ikke sidde Nej, vi og sig. skal ikke sidde at sige, at de er stof, der ligger og ringer rundt. Til gengæld, undskyld, jeg afbryder midt i det hele. Kan det noget med Cliff James at gøre? Der er en maskot nu. Kig det over, Anders. Jamen, jeg kigger. Hvor er det, vi jeg ud, som om der er noget, der er knækket i som om der er noget, der i hjulet, mand. Ja, det er faktisk en det der hedder en der er rød på den det ja, de er det, meget, en eller anden ja, Det er en bærer. Det, ja, det men de er det smarte Men det kan vi lige opdage til vores. Kan senere og vi skal lov for den under opbøjede dør? Palle Hans øre. den negative James. Nå oh, ja. ja. Altså, jeg yes, står for det helt skrutt ved siden af. Okay. Det er ikke okay. okay. Ja, så slår man af i på i kvættoget. Gav elkamper. Ja, Nej, han har lavet så meget. Eller? Men allersø. Han søger. Det vil sige, det karakteristiske behandler netop er, ham. Det er hans øre. han søger, de er små og ligger helt ind til til hovedet. Yeah, shit, shit. Ja, det var ikke så godt, Ernest. Nej. Jeg laver en ny. Kunne uh, Cliff Green bære kasket? Det kunne han godt. Er han ryger eller ikke ryger? Så skal jeg jo lige kigge godt efter. Kigge efter. Jamen, jeg tror, han er sådan en, der, der gør begge dele. Han kan holde op med at ryge, hvis det skal være. Han ryger, hvis det behøves, og hvis det ikke behøves, så ryger er han. Ja. Han er ikke fuld gik nu? Han er Jeg helt har, spurgt om, har spurgt, spurgt om hans større spørgsmål, om han var glat i ansigtet, Ja, men kig, frem, kig lige ud, for ved vi pælen kan kasketten fra fanden? Hvor den, for er lov. Nej, det er ikke Ej. Ej. Han er mere øh, rødt i ansigtet, og så, så har han ikke så meget farve, end en sydafrikaner er. Hvor høj er han, Øh, det har vil have ham at gøre med en, en stor mand, der tænker stort og tror på sig selv. Jeg vil sige, hans højde det er omkring de 1,85 der er øh, Søndborgsmålmester, for han var ellers inde. Han er ude igen, han er lille, simpelthen. Hvor? Hvor er, kan du se? Nej, det er, er et godt spørgsmål. Hvor er han lige nu? Hvor er klipflien nu? Det kan godt være, at Jeg ved godt, du måske ikke kan sige, at han er på tåret her, Også, eller han er i Roskog. Og hvis er, så, så, så, så vi kan se ham, så skal du måske ikke sige det så højt. Men hvor befinder han sig? Altså, er han i et rum, og han er i en børnsmæsklær? Jamen, det er, der er noget med vand. Han er, altså, han er, det er jo noget med boet. Han er ude ved vand. Og han er i en havn, men øh, så vidt jeg kan, jeg kan se her, så er han ikke i, i svendborg område mere. Han kan ikke have deltaget i en af de her sejlaser, der er nu med de gamle krigsskiverne? Det tvivler jeg på. Men altså, Cliff James er i øjeblikket på vand. Han er øh, muligvis på en båd, det er noget, i hvert fald noget Hvordan øh, vil du overføre det til dine to-kuverter, Anders Lund ja, jeg, jeg har allerede sat ham ud på øh, MS Marta, øh, bare for at lægge det, i, øh, i vi havde i går. Øh, dem inden fra ja, altså, øh, og der har øh, det gamle skib der øh, fra, fra den her film har jeg så sat kliff ud på øh, i min tegning. Pall. Vi når det jo ikke meget længere, ja, altså nu skal vi taget med. Øh, var det på eller Jeg Jamen altså sige, dag, undskyld jeg siger det, og ja, det er ikke for ja. afbryd, vel? Men der sker så sindssygt mange ting. Så der ligesom, vi var i Allinge, hvor politiet er et politisnavn svenskud, nu der er en politibetjent står og diskuterer molksom med en ung knægt der har en knaller derover. Er det korrekt? Han er ophisset, jeg går ud og kigger, går ud og kigger rundt om på. Politibetjenten står og en maskot, med en af bag trafikken. Betjenten er mere interesseret i maskotten? Hvorfor ja, de knaller den i den name mascot, mascoten spærrer trafikken. Det der der bare en knægt der Ja, men det er ikke bare en knægt, den er jo haft det på og plan det af den knaller. Det må, jeg sige. det forstår jeg godt. Prøv lige at komme herhen og se. Så, nu, nu. Bomben, der oh, han retter han, han var han skal skete den også oh, den. Han der. kommer over. Ah, ah, kom over, vi leder ment. Okay. Undskyld, Palle. Undskyld, Palle. Pal. Vi kommer lige ikke meget nærmere, anden uh, der er en voldsom, voldsom betændt Der Nu er han på vej over med skotten tænkt i gang og være anden kunde i han butikken. Åh, åh, åh, åh, Du kan ikke holde her. Nej, men den er nok et godt stykke. Du kan bare ikke holde her, siger jeg til dig. Der sker det, at der kommer forstyrrelser, der er en lydmorgon på vej hen til optrinnel glider langsom forbi. Mindst. et eller andet sted, i et eller andet vindue, der står Cliff James og lærer. Og kigger sin så fjode eleger, op i ansigtet. Mens han ryger ind i cigaretter. Han kan Palle. stoppe med at ryge, hvis det er, han har lyst til han kan ryge, han Mit lyst til. sidste spørgsmål til dig lyder. Bliver Cliff James Se, farnet? og lige at se, Arne, undskyld, jeg afbryder om. Der er en Suzuki-værken R, som får lov at køre forbi politiet uantastet. Alene det er jo fuldstændig oprørende. Den er så grim. Potenten eller bilen? Bilen. Jeg skal lige høre, Pal. Bliver Cliff James? Bliver han fanget? Han bliver fanget. Men ikke på det. Han bliver fanget på noget andet. Kunne det være en ejer af en Det kunne være en ejer af en maskot, ja. Som kører galt. Og på den måde, så får de fanget fingeren lige om. Ja. Ja. Og det var også en blinking den, den, den i sin side faldt. Det var på et banalt trafikuheld. Altså ja, det et banalt fang, uh, Tusind, tusind tak. Uh, jeg kan forstå, at du har gave med til os. Anders, der er gavem ja, ved Jamen, jeg har, jeg har jo smudlet lidt til de øvrige programmer. Og uh, jeg må sige, uh, der er jo et eller andet... Uh, men den negative fornemmelse, den fornemmer jeg ikke i dag. Den er ligesom ved at være over, men ligesom for at være helt sikker, så har jeg taget et par små sten med til at ligesom få øget en god stemning og så videre. Så jeg har en grøn tomalin med til jer begge to. Ej, tak. Og det tak. det, gør, det? Den gør jo lige, ikke med, det, at øh, altså, jeg synes, at blive med så er det ligesom om, at der ja. sker noget med jeres sprog, så den giver veltalenhed. Og og synes, I, det har I brug, bare jeg synes, jeg skal have en værd, og så har, har jeg taget en andel som penge. Ja, men undskyld, jeg siger det, Palle, men du er for sindssyg. Uh, jeg er skorpion, og du vandmand vandvand, Nej, så passer det i hvert fald stenen, men <laughs> jeg er skorpion. Okay. Ej, hey, der er min, min Hvad så, har du mere? Den anden min? Sten, jeg er med, det er Pinko Pain, og det er jo fordi, at den øh, for de to hjernehalvdele til at arbejde sammen. Ja, det og øh, hvis vi nu siger, at Anders er den ene hjernehalvdel og Anders er den anden hjernehalvdel, så kunne det jo være fedt, hvis vi kunne få det her program ja, til at... Ja. Hænge lidt bedre sammen. Er det det, du og sig til os? Ja, nu har de her meget kræft. Jeg er helt sikker på, at det er det, vi de ja. Palle, jeg tænker på, og jeg er ked af, at vi bliver afbrudt af politioptøjer og knallere der og, og motorsyker, der kommer på tjenesten igen. Vi hilser bare på hinanden. Nej, nej, nej. Det er klybechans. Øh, det er klybechans. Det er klybechans. Det er Palle. Du siger, uh, de har sket uh, stenene bringes til det bedre her. Kun vi ikke bare have fået den på samspøg, kun vi ikke har fået den <laughs> ind i trumfersamspøg. Kun du ikke kunne du ikke have sendt den til os. Jo, det det, det viser Palle jo ikke. Men jeg synes det er bedre nu end Palle. Tusind tak fordi du kom. Og så skal øh. vi prøve. Morten trusts, og love has come around. Du lytter til De Sprøde heste på BC, og her på Centrumpladsen i Skal der nu ske det, at øhm, vi skal i gang med indslaget Katte Boas. Vi har haft indslaget det Grilles, Katte Rynes, og vi skal i gang med Katte Boas. Vi havde regnet med, at det var i dag, vi skulle tage en frossen ål, og bruge som bord, ind i træet, er det korrekt? Altså? Fuldstændig rigtigt, men vi er blevet reddet for en skæbne værre end det, øh, i det, at uh, Thomas, er kommet ned. I, I, I, i noget, som jeg vil kalde det, et designikon fra starten af 60'erne. Det er vel den, vi kalder skildpadden, er det, det er det. Det er den smukkeste bil, nogensinde har produceret. En Saab 96, to øh, skabt efter flyteknologiske forskrifter. Der er så meget flyteknologi proppet ind i det her vidunder, at det er bare at sætte to vinger på, så vil det lette. Hvad hedder det, er Thomas? Lige cirka 25 meter fra os, en gang 20, Hvor holder der en lille maskot er ja, det er nemt bygget Det må det i Storbritannien? Og ja. der ser vi også forskellen på engelsk og svensk teknologi, ja? Teknologi. Det gør vi. Hvorfor er du kommet her ned på Sarpen? Der, du har hørt indstadet eller det var jo ikke noget i går, med på tisid, som det hedder radiosporet for indslaget. Kan det bores? os? det var fordi i mine unge dage der havde jeg en bicella Totakter. Oh. To to og den brugte vi, og så tænkte jeg nu er jo i stedet af et andet Totakskøretøj. Det var en knaller, det Det var en knaller det. Ja. Det var ikke bare en, knallert, det var en stor knaller. Ja, den gang var det en stor knaller, det var det. Den var, var. var lille med rød sad. Men det er så lige meget. <laughs> øh, men nu er jeg igen i besiddelse af et ej, jeg jeg, jeg køretøj, ej, jeg så man jeg har godt helt meget lille knaller. Det vil jeg sige. Øhm, og så tænker jeg på, om den kunne bruges. det er jo også en totakter. Jeg kunne godt tænke mig at vide, at det er jo ligesom, var, er jo også en totaktsmotor. Kører man he Og det er jo det der med, det er olieblandet, benzin som man blander. Kører I helt til Knallerstanker eller tanker? Nej, det gør vi ikke. Øh, vi har en stor døb derhjemme med olie i, og så blander man selv. Når en liter olie i, og så en tankvold benzin. Så kører den. Vi skal have båret den her. Hvor øh, stærkt altså, kører den nu, sagde Ja, den går omkring 130 på toppen nu. Oh, hvor mange heste har den? Den ja, har 57. Det vil sige, at hvis vi borer den, Anders, hvad vil den så komme op på? Ja, altså ifølge de beregninger, jeg har lavet, så vil den komme op på en her omkring 310-312. Kilometer i time. Og hestekræfterne? Ja, de, de eksploderer også øh, eksponentielt. Op ja. omkring 460 heste. Det er, Thomas, jeg Thomas, så synes det at, at det er 460 at de eksponentielle heste. Det er det. Jamen, jeg, jamen, jeg synes, at uh, Thomas skal sætte sig ind i bilen. Ja. Hvis du vil bare sætte ind i bilen, og, og lad så... få det der før-billede. Før jamen, jeg synes, at vi skal gøre det, at... Skal vi kører noget musik? Vi skal, mus... vi skal vil have øh, musik igen. Nej, jamen, så det vi den køre. Vi skal bare lige høre den, og så måske noget musik. Vi skal ja, også måske... den. Vi må så ikke høre, nej, vi musik vi bore den. Nej, nej, vi musik, mens vi borer den ikke. Nu kommer vi først den, det hedder en Jørgen Fru, lige to lyd, som den lød før. Det er godt nok slet den ene. Dog. Jeg tror du, det er mærkeligt, at andre så folk, der kører forbi her på centrumståret, kigger og ser to mennesker, stikker med to mikrofoner ned i en vognmål, så ser det mærkeligt ud, tror du? Jeg tror, jeg tror det virker lidt, hvis du søger men, men nu vil vi forsøge at se, så kan det nok være, at de holde op med at undre sig, når at, uh, den bliver boret, og der kommer en helt anden herrenyd over den her. Tror jeg nok. Lidt musik og gang med boreskine. Så er vi her. Indslaget hedder. Kan ja, det er bores. Ah. Øh, jeg også bare starte den igen. Lad os starte beat'en. Vi skal i gang med bores. Sådan det går ned til udstøden. Det er man altid skal huske når Bore en sap. Fordi jeg har træet på den, Thomas. Ja. Sådan. Nu skal du slukke den. Bare slukke den. Det, der sker nu, det er... Anders, du står klar med boremaskinen. Jeg er klar, og jeg går egentlig i selve øh, i, i, i, i topstykket og borer lidt histerpist, indledningsvis. Lad mig holde din mikrofon, og så begynder du at bore. Så skal den have det slag. Den skal også have det for Så slår du over igennem, for fanden. Ja. Yes, så er vi... Det ville det der, Anders. Det er ret voldsomt. Det som vi lige skal gøre, skal have lidt mindre tror jeg. Jeg tror der er også skal på slæ mere. Er der nogen der har et twist? Anders, Anders, øh, tredje tilbage. Det sprøjter ret meget Sådan. her. Godt. Ved du hvad så kan vi er der? der. er et hul nu på cirka øh, 20 centimeter. I selvfølgelig bruger så blokken. Ja. Kan den, Sarb? hvordan vil du vente lidt mere starte? Det, der sker nu, det er simpelthen mere iltning. Mere iltning, og så altså, eksplosorerne skal bagud. Jeg skal, jeg skal lige høre, ja. Hvor ja, vi hvor, forventer en, en... Og det er mange unge mænd, er meget interesserede i. Det er jo, hvor hurtigt kan den ramme op til 100. Ja, det er det. Mød. Det er det, jeg vil fiske efter, ja. Og det, vi ligger med før for en accelerationstid på 0-100 på en 2 96. Så det er vel i retning af en... Det er i retning af 10 sekunder. Men det tror jeg måske også er lidt optimistisk, Thomas. Det er det, han gør fingertegn indenfra bilen, jeg tror vi er oppe i 10 minutter. Okay, men lad os sige, at vi er nede på omkring 3-4 sekunder. 3,1, 3,2, 3,3, det er lav. Cirka 20 cm stort hul er der ja. nu. Og lad os prøve, Thomas, giv gas. Det er jo spørgsmålet. Ja, tak. Spørgsmålet er, kan en sap fra 1900 og? 61. Boris? Yes, det kan, Boris, mine damer og herrer. Thomas har nu en kraftmaskine et køretøj. Følgenborg politiet har øje med, med, med dem, som har kulturfestivalen. Thomas kan køre uhentret rundt i byen. Ja, og, og jeg har lige ret 320 ud. km. t ja, hvis han sidder på bunden nu, så kan han være inden det her program er slut. Og det er det om, at regnet cirka ni minutter. Thomas, tillykke med det. Ja, tillykke med en ny bil. Og det skal ikke koste, at vi laver det uden the funny thing just is Danske Labrador og nummer, der hedder Side-by-Side. Side. Thomas, lige over. Vi skal lige spørge dig om noget. I virkeligheden viser det sig jo, det er slet ikke dit køretøj. Nej, ah, det er ikke Det er faktisk min kæreste. Hvordan har hun det møde, at han kører ca. 380 km i time? <laughs> det, det ved jeg jo ikke rigtigt. men Ej, jeg, øh, jeg tror, han bliver glad for det. Det kan blive det første svenske køretøj på kan. <laughs> ja, og i dag skal vi huske, at det er 35 år siden, at, at øh, man landede på månen og sagde at de ord. One small step for man, one giant leap for mankind. Sådan. Så er det en plads. Thomas, kan man få en god sommer? Ja, tak. Ja, og tillykke med den nye bil. Ja, tak. Jeg håber på en revival for to-typerne. Ja, det er vi mange, det skal der nok komme. Det skal nok komme. Men nu kan jeg godt sige nu, Thomas Midt, du på bare over til en at kører rigtig oldtimer, så er det er jo noget med en fjart, ikke? Det er jo bare ludt. Nej, en rigtig, rigtig smuk gammel Sarp er det. Vi skal til at sige tak ja, det. er en god sige tak. Dag. Det har været en dejlig dag, og det er en dag også, fordi det er min mors følelse af, så alt går godt. Ja, yeah. og ved du hvad? Øh, det regnede Dortmund, fandt videre i dagens program. Nye. Det regner ikke i Svendborg. Så kan de lære det. Der er store dele af landet, hvor det heller ikke regner. Og ved du hvad? Nye. Ekstrabladet havde næsten ret i, at sommeren kom i dag. Ja, men der er så mange ting. Men også ikke kun er 19 grader, det er altså ikke sommeren ting. Det skal vi lige huske at sige. Nej. Så hvis det er en forside, hvor jeg siger, at du er nytt Vores hjemmeside er det drdk fransk. Gå ind og kig på den. Konrad, vores webmaster, han har lagt en masse billeder op af ja, de ting, der er sket her. Det er ikke Det er ikke noget, man han siger, I lige at tage okay. den igen. Nej. Det er billeder der er taget nu nuet. Ja, det er det. Det så er en fantastisk billeder. Besætterne på vej mod bymidten. Vi skal til at gemme os i Stormbunkeren. Og, og øhm, det har Thomas, der Thomas, starter din sharp, din sharp, og så gør du ud af. Og til tonerne af Thomas' sap og til lige nu, vi siger, om det er dejligt, du skal høre nu. Det kan det her I dag vel, er det jo til min mor, ikke? fordi hun er fødselsdag, øh, det er andre, der har nogen, de elsker, og øh, tænk på hinanden, hør nummerne, og så vender vi tilbage i morgen. Har det er rigtig godt. Husk, der er Monkey Business i eftermiddag. Nå oh, ja. Folk måske er 15 og 18. Sådan. Yummy, yummy, yummy. Måret er lavet af en ringer i, I Julie. Julie. Sådan der tager med masser af mails med det spørgsmål Julie London og yummy, yummy, yummy. Havn et øjeblik, der er der varmefri med Jadda Bløde Lure om det ikke er med ham Og husk altså, at monkey-drengene er klar direkte fra sendt fra pladsen Mellem 15 og 18 i eftermiddag Nu er det på 3.00 eller? 12.